inna alhamdulillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min ومن anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya لا wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وبالارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصْلِحْ لكم أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لكم ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عِبَادَ الله. واعلموا أن الله أمرنا باتباع الكتاب والسنه ونهانا عن ابتداء والفرقه ومن يتبع الله ورسوله فقد رشد ومن الله ورسوله فقد غوى ولا يضر الا نفسه قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء وقال سبحانه famanittaba hudaaya fala yadhillu wa la yashqa wa qala wa له a'rada an dhikri fa القيامة lahu ma'ishata dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati Na muislamu akishikamana na Qur'an na Sunna anapata unguvu na kuongoka. Na kwa mbali na Qur'an na Sunna basi takuwa mwenye kuangamia. Radland kuzangu katika imani. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha ijtema' ala al-haq. Tukue pamoja katika haki na tuungane katika haki. Na tushikamane na kitabu na Sunna natijepushe na kutilaf na fitna baina wa islam. Kana Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu mtukufu anasema wa'tasimu bihabillahi jami'an wa la tafarra tu. kamba ya Allah wa waqila alquran min كثير nasema maana ya i'tasimu wa'tasimu bihablillah shikamana ni kamba ya Mwenyezi Mungu maana yake kushikamana hadi Allah subhanahu wa ta'ala na abasa nasema maana dini Allah subhanahu wa ta'ala wa akasema bin Mas'ud radhiyallahu anhu atasema, -jama -jama ya wa ya waislamu ambayo katika haki Allah wa la kama iftaraqa wa nasara tusigawanyike kama vile ma yahudi na ma nasara na kristo kwa waislamu tuungane wala tusy gawayike kama vile waligawanyika wayahudi na wanaasara waqad raw waqad waradat nusus kathira bil nahi an yatafarruq wal amru bil ijtema wal itlaf na kukemea allah taala shi'a lasta minhum fi ambia mtun sallallahu alaihi wasallam kikawa wale ambao wamefariqiana katika dini yao wakuwa makundi makundi hapo si miongoni mwao wa sisi na makundi makundi wa muslim fi sahihi min abu abu anna nabiyya sallallahu muslim inna allaha lakum Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameridhika kwenu vitu tatu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akachukizwa na vitu tatu. Kwenu wa Islam. Fa'adnakum an ta'buduhu wa la bihi shay'a. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anaridhika kwetu tumuabudu ye peke yake wala tusimshirikishe na chochote. Hii ni umuhimu wa tawhid. Tumuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na risala ya watu Utangazie watu wao wa muabudu Allah Subhanahu wa ta'ala pekee wala na bihi na kamba ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dini Wala tafaraku wala thalath. Na Allah Subhanahu wa ta'ala sema waqara lakum qila wa qan wa kasrat as-su'ali wa ithat al-amwal maneno mengi watu wamesema nyingi ambayo haina wa al israf wa wa bihima salih kushikamana na Qur'an na Sunnah ndugu zangu inenda pamoja kukufahamu na, na wema ufahamu wema ni wema, wema, wema wattabigin, wattabigin. na wema waliotangulia ni masahaba na tabi'in na wale ambao baada yao kufahamu Quran na Sunna naku, na kushikamana na Quran na Sunna kufahamu wema a'imma kwa wema maimam katika dini Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu anasema wasabiqunal minal muhajirin wal ansar wal bi ihsanin radiyallahu anhu wa Allah Subhanahu waleo kwanza ambao walitangulia kutokana na muhajiri na ansar na wale na wafuata kwa wema bihasan kwa uzuri Allah Subhanahu wa ta'ala iko na radhi nao kwa hiyo ni bishara njema kadhalika Allah Subhanahu kadhalika Allah Subhanahu wa ta'ala anatuambia fa amanu bimithli ma amantu bihi tukiamini sisi kama vile waliyotangulia waliamini tutakuwa tumeongoka kwa na wale wema wa waliotangulia masahaba katika hadithi ya mtumi sallam, khairu ya masahaba kisha wali ufata yao na kisha wali ufata. Mtumi sallam, bishara, kwa ni karni bora karne ambayo Allah ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصف جهنم مصير ذلك ايضا تامخالفه متى صلى صلى من بعد ما تبين له بعد يا وغوفو نحق يبainika ما تولى تتوacha وجينيا ميشagua ونوله مصير نسمياك تقوى يا جهنم نسموبaya kwa kwa ndugu zangu katika imani tumeamrishwa kuungana kwa haki kufuata Qur'an na Sunna lakini kama vile waanza walizangulia waliungana na tufahamu Qur'an kama vile walifahamu rawi Imam Ahmad fi Musnadih wa Tirmidhi wa Ibn Majah fi Sunani Sunanihima min hadith Abi افترق افترقت اليهود الى 71 فرقه وافترقت النصارى الى 27 فرقه ستتفرك هذه الامه على 73 فرقه كلها في نار الا واحد كلا من يا رسول الله قال ما أنا عليه واصحابي أي هم كان على مثل ما أنا عليه واصحابي هذه هي ام ثم سام اسمعني حديثي نكذوكم kila muislamu akisikia anataka na kuogopa na kujirudia nafsi yake na kumwomba Allah Subhanahu wa ta'ala Anasema mtume sifa mtukufu sallallahu alayhi wa sallam yahudi waliugawa kundi 73 ah kundi 71 na manasara Waligawanyika kundi 72 na akasema uma yangu hii Itagawanyika kundi 73 yote itaangia motoni isipokuwa mmoja Masahaba wakamuuliza ya Rasulullah. Kina nani hao? Mtume sallallahu alaihi wasallam kawambia wale watakuwa kama mimi leo na masahaba zangu. Wale watakuwa kama mimi leo na masahaba zangu. Tuko kitaka kuwa katika firqa anajia fundi ambayo imeokoka na mefaulu tukue kama vile Mtume sallallahu alaihi alikuwa na masahaba zake. Kila mmoja wetu jiangalie ibada yake akhlaqi yake aqida yake je ni sawa na vile mtume alikuwa na masahaba zake ama tofauti na dini yake kwa ujumla kwa hiyo muislamu anafaa kutafakari kwa hiyo ndugu zangu ndio mtume sallallahu alayhi wasallam alisema wale watako kama leo na masahaba zangu na kafikari waingia haya jamaa jamii ya waislamu ambayo wameshikamana na haki kadhalika ndugu zangu ala ابن مسعود رضي الله عنه وامس ابن مسعود ان الله نظر في قلوب العباد من يزي موو angalia ketika niyowa wanadamu fa wajala qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khayra qulubil ibad akaona niyowa ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni niyowa bora ushinda wanadamu wote mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kiume bora kushinda wote fastafahu li nafsihi Allah Subhanahu wa Ta'ala akamchagua yeye na akamtuma kumpatia risala ya utume. Tumu sallallahu alaihi wasallam. Kuma nadhara fi ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi Allah wa ala, aka nyoyo waima, baada ya Muhammad. Aka masahaba aka wa masahaba tumis, Allah wa masahaba ambaywa, wakuna, tamtumis, wao alichagua mtu bora. Anya mtu bora katika ulimwengu ili afate utume na kwa mtu bora ni Muhammad sallallahu alaihi Na Allah alipanga hiyo. Na akaangalia kwa wanadamu bora baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni masahaba. Akawachagua wao kuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. khaira kwa sababu ya akapata qalbi ya masahaba bora nyoyo kushinda wanadamu wengine faja'alam muzara nabiihi yuqatiluna an dinihi wakawajalia kuwa pamoja na sallallahu katika dini yake ibn masud hadithi refu akasema thumma qala man kana minkum man kana minkum bi mat kama kweli watu kufuata watu ni wale ambao wametangulia wamefariki mbele yetu masahaba na wale, wale, wale pita kabla sisi Mimamata, fa la fitna sababu mtu hai fitna nzuri kisha mtu hai badilika lakini wale tumejua hao tu yao sawa wao lakini wale kuhai, Leo unaweza mzuri la fitna. ulaika sallallahu ni masahaba wa mtume sallallahu kanu afdal hadhi walikuwa watu bora katika umma Wa wa ilma. Walikuwa watu wa zaidi na elimu nyingi. Hali Wa qalla takallufa na walikuu ana takalifu ndogo Allah li suhbat Allah li ili waqoma sahaba mtume wake wa iqamati dinihi na wasamimisha dini yake Allah subhanahu wa ta'ala lahum fadlahum ala atharihim na biwasata'atum min وفات اخلاق ذاو على هدى هذا ابن في جامع بيان علم njia ya wewe natangulia ni kitu muhimu muislamu nataka na kushikamana naye falika ndugu zangu ayu minun imekuja nusus nyingi kuonyesha muislamu ashikamane dini yao na kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala qala subhanahu wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi wala msifuate kiume na hiyo kwa watu ambao wamekuja baadaye qala taala fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala sirati mustaqim allah subhanahu wa taala ambem mtume shikiliya shkamana billadhi uhiya ilaik wa inama mitrim shukta wahyi innaka ala mustaqim hakika wewe wa qala taala thumma ala shariati amri ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك على شريعه فمقتاليا قوه في تلك الشريعه الدين من الامر فاتبعها بصيغه ولا تتبع اهواء ولا صفات اهواء منجيا زواطممبال لا يعلمون واطوا هوجوي لذلك ندوق زان في الايمان والتشكامه على القران والسنه من اجليه امتو na kadhalika huwa mbali na upotovu tukishikamana Qur'an na Sunnah unakuwa mbali na upotovu salama wa muslim wal fi, fi mustadraki ibn ma sallallahu nasema lan tadhillu ba'dahu Nimewachia nyuma vitu ambayo mkishika mtapotea baadaye inata santum bihi mkiishikilia kitabu Allah na sunnati kitabu ya Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم mkishikilia hiyo hamtapotea kadhalika rawi hakim aidan fi mustadrak min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy صلى الله عليه وسلم qala inni qad Hamtakotea mkishikamana nazo baada hiyo kitabu Allah na sunnati kitabu ya Mwenyezi Mungu na zangu na yule Muislamu akishikamana na Allah mu'min fi shay'in illa rasulullah kwa Muislamu mambo yote Isipokuwa angalie Iki tunazungumza mtume sallallahu alayhi wasallam nayo. kitu ambaye mtume chakuja, hajakuja haja haja Kisha akasema kana sahabatu man salaka sabilahum. Hivyo masahaba na wale alikomba wafuata masahaba walikuwa kiaangalia. Kawazungumzi isipokuwa ile Allah subhanahu na mtume sallallahu alayhi bila hivyo hawasemi na kadhalika kufanya ama kutenda inakuwa ni mabaula au Hawatendi kitu ama kufanya kitu katika Uislamu ambayo Mtume صلى الله عليه wa وسلم ajatuletea naamekuja ndugu zangu katika ahadithi nyingi na nusus kutuonyesha tushikamani, na Qur'an na Sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم na yale ambayo ya khulafa rashidin walikuja nayo na kujiepukisha na bid'a na uzushi ambao watu wameongeza katika dini kadhalika ndugu zangu wala wala Abu Daud wa Tirmidhi fi sunan hima wa mirawi Abu Daud wa Tirmidhi katika tabia sunan min hili Irbad bin Jariya Irbad bin Sariyah hadithi maarufu injulikana qala salla na wahatari mtume na sallallahu Na ngali mbele njia ya wema na kushikamana Qur'an na na na mtume sallallahu Mas'ud hii anasema sallallahu ثم اقبل علينا كشكا توangalia فواعدنا امرأة an hizi mawiaida mwadhiin niwekana mawiaida ya kutuaga mawiaida nzito umetupatia na hofu niwekana mawiaida ya ilaina na Mungu wa na kuwatii viongozi wenu kwa ambao takuwa juu yenu tabia ambayo wanasimama katika haki wain, kisha mtume abdan habashia hata ni abd habashi, habashi. fa minkum hakika zaidi baada yangu nyingi masahaba mtu <todak> anahtalafu niyi akawaambia ni faaleni bi sunnati basi ishi na sunna yangu wasula ta khalafa rashidin na sunna za wao waliotangulia rashidin wa la khalafa rashidin abubakar umar uthman ali na masahaba khalafa rashidin al mahdiyin tamassaku biha shikiliani vizuri hiyo zao na njia ambayo wa'addu 'alayha bi nawajith namshikiliha na menu mus na ya nyuma zaidi na nguvu wa iyyakum wa na yinu, wa vitu ambazo katika dini vitu ambazo watu katika dini watu muhudazwa. wa iyyakum wa fa inna kila kitu ni bid'ah yani uzushi wa yani kila uzushi Kao muislamu tafakari sana na kama hizi za mtume sallallahu najitahidi kurudi katika dini ya Allah wa ta'ala na Imam Darul Hijra Imam Malik bin Anas la akhiru illa bima kufaulu ya umma kama vile walifaulu wa kwanza na kote kibata iza na tamki khilafa yerudi iza mpaka tufanye kama vile wa kwanza walifauulu vile na masahabu walifanya wakapata filafa vipi tufanye kama wao bila hivyo haitapatikana kadhalika ndugu ami amirawi ami tabarani katika bu'jam athar in athar ibn mas'ud anasema anahu mara ala unasin uzushi katika dini annahu marra ala unasin watu katika mskiti Wa nantarun walikuwa akiongoja as aliwapita akakuta wamsikitina wanongoja وهو حلق نواه الكلوعه مكا mmoja anawaambia semeni tasbihi mara 100, yani subhanallah subhanallah. Kwa hiyo wale na zile mawe chini, wanasema subhanallah subhanallah, subhanallah. na anahesabu zile mawe. Subhuhu 100 wanafanya hivyo. Takbiru 100. Mekapa moja mwingine anasema Allahu akbar mara 100, anasema Allahu akbar. Allahu anahesabu zile mawe. Haleluya, la ilaha illallah, la ilaha. Anahesabu zi, zile mawe. Wakiongoza swala kwa msikiti Wanaokuomsikitii grupu wanangojea zile mawe okay, Ibn ni wa sahaba Ibn ni sahaba niambia hudu siyatikum fana kitu lakini hii muhammad sallallahu ma haraka vipi kisha akasema haula sahaba tunnabii sallallahu alaihi wasallam masahaba wako pamoja na nyinyi vipi nyinyi mnapoteana masahaba wako pamoja na nyinyi tawafirun wa hadhiya thiyabu lam tabla na hizi nguo mtume sallallahu alaihi wasallam sijazijazeeka hajiisha nguo za mtume zilikuwa ziko akasema wa aniyateu lam tukasar na vyombo mtume alikuwa anatumia sijavunjika Bona mnabadilika haraka katika dini yenu viombo za mtume sallallahu alaihi zijafunjika na nguo zake zijaribika na masahaba wako. Mnafanya kitu gani? Bona haraka haraka. Makasema nini? Kisha nafsi Inna kumla ala millatin hiya ahda min millati Muhammad sallallahu nini? kwa milla bora kushinda ya Muhammad sallallahu au babu ya dhalala. mlango ya putofu amesema hiyo kwa kuwakuta wamekaa nyinyi hii mila yenu itakuwa ni bora kushinda ya Muhammad sallallahu alaihi au mtakuwa mlango ya upotovu wale watu akasema wallahi ya abubrahman tuna hapa kwa Mwenyezi Mungu ya abubrahman alikuwa imasud alikuwa na, ima na kuni yake abu abubrahman akamwambia nini ma'arna ila alkhair jitubeka hapa akwenda kutengea tunataka spokeheri kwa Mwenyezi Mungu tumekaa msikitini tukimtaja Allah Subhanahu wa ta'ala lakini tumekaa group tukisabu hizo mawe hatutaki spokeheri akamwambia qal wa kam min muridin alkhair lam yus lam yusib na wangako tunataka khairi lakini haupati ndugu zangu hi adhar ibn mas'ud tunafaa sisi bin Mas'ud amekuta msikitini tabiin wanamsabihu Mwenyezi Mungu. Pemskiti. Wanasema kabilu mia, sema mara mia moja. Subhanallah moja. mawe. Meka. Haku na masahaba kitu gani?" Masahaba mtume zake zijavunjika, Mkasuma tutaki takis kwaheri. Wale watu hao kwa sababu ya kuharibu dini, kutaka khali. Leo tujiulize sisi, Waislamu anga wa ameongeza vitu nyingi katika dini wakitaka khali. Na mtume ya kufanya hivyo. Kwa hiyo hii nasiha ya Ibn Mas'ud nitakana kila Muislamu achukua. Tufanye vile mtume sasa walifanya peke yake. Kwa sababu ukifanya tofauti na ya mtume sasa pata kubadilwa. Leo watu wanasherekea Maulidi kwa mwezi mmoja wataka wanafanya hivyo hawatafika kwaheri wanampenda kutumi salasa na mshirikea lakini masahaba namtu alifanya ibn masaud leo akikuja akakuta wanafanya hivyo atawaambia hivyo hivyo niwafanya kitu gani watasema hatotaki siku yaheri wanndapio wanataka kwaheri lakini wakubali mimi yao ndio hivyo pia wantaheri hao na wanashirikea na wale wanafanya vitu hii na yii katika dini. Wandaa Lakini si hivyo mtu Kama ni haeri wao wangetutangulia. Na kabla sisi. Na Ala zangu yote. kujichunga nayo. Kitu yote ambayo ni uzushi katika dini Muislamu anataka ajichunge na anamuombe Allah Subhanahu wa mbali. Na muombe Allah Subhanahu so, wa Ta'ala mjalie ashikane na sunna. Na haina dalili ya kupenda mtume صلى الله عليه وسلم na dalili ya kupenda dini yake. Ili mtume amekuja nayo ashikilia. Kwani unaongeza kitu mtume akulete? Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mchache. Hapo baada pa wa lisa. Bal muslimin min kulli dhami fastaghfiruhu inna rabbi ghafurur Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Tukuzanguni katika imani ili waislamu warudi katika izza yao. Na umma muungane kama tunasema tuungane tuungane katika kamba ya Allah Subhanahu wa ta'ala wala tusirikiane katika asili ya dini ya uislamu. Na turudi katika njia ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم tukirudi hapo Allah subhanahu wa ta'ala nusra na wote watakuwa kitu kimoja na iza tamkin katika ardhi tapatikana lakini na hiyo kama kwa Allah wa ta'ala Mungu katika na kila siku sirata sabah katika njia ambayo ni straight soko mstakim ambaoe masahaba waliacha na kufuata mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni kama kweli nyu unapenda Allah subhanahu nifuateni na imekamilika ndugu zangu ile yale mtume alileta katika Uislamu ili kamilika haifai kuongezwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema alyoma aqbaltu lakum dinakum law hi limuwakamilishia dininenu wa atmanantu alaykum ni'mati wa ruzitu lakum alislamu dinan alimtimiza neema yangu juu yenu na nitaridhi uislamu kwa dini Kwa hiyo kitu kingine ambaye si uislamu ama mtume hakuleta Uislamu atakana kujiepukisha na kuwa mbali nazo ili tupate thabat kutupate kubaliwa. Ikimalizia ndugu zangu katika imani. Faida tajabaya, faida kidogo na time beisha. Faida watu kushikamana na Qur'an na Sunna. Faida gani natapatikana awwala tamasuhubil kitabu wa Sunna naja. النجاهه نجاة للعبد من مضلات الفتن متى كشكامنا القران والسنه انافاولو قطعا ذي فتنه درايوس nyingi ziko fitna nyingi katika mujtamaa katika society katika family wakati kishkamana alquran na sunna allah subhanahu wa ta'ala kukusha naizo fitna zote kadhalika atamasu alkitabu wa sunna isma lilabd min quwu waqou fi shahawat matamaniyo nafsi. Pkish kama na tamaniyo, Kedalika, Sunna na vile sasa moyo anakuja Allah Subhanahu wa ta'ala kuupusha na matamaniyo na shahawa nafsi. Kadhalika izza lil na Sunna ni izza na umma. Mwenyezi Mungu anasema intansurullaha nusuru Mwenyezi Mungu hata wanusuru. Na hakuna nusura. Heyo silamu kireli katika dini yao يكشف حيله الشيطان وش كمان كتابنا سنه حيله شيطاني تتيجوا اسم الشيطان انت بغاونيشه وحده وتبقى دمار لكن ضروري قد كتابنا الله سبحانه وتعالى عطاياهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه kile nzuri mtu ambaye akilia yake ni atarudi katika Qur'an na sunna. hizo dalilil zote tunasoma na nyingi mumesomea na mashaa kwa yu, na Qur'an ziko tumeoamrishwa turudi katika Qur'an na Sunnah za Mtume صلى الله عليه وسلم na tujeepushe na vitu ambazo Mtume صلى الله عليه direct kwa hiyo kushikamana Qur'an na bidalili yakili mtu timamu lakini timamu ya mtu vitu hali dalil na istiqama ya fitra na istiqama ya fitra ya mwanadamu hiki mungu na bila waswaso utafanya bila kuona <coughs> lakini kitu kama kuna shaka tim mtu anifanya ama kufanya hivi unasikia mwingine anakuambia hivi unabaki katikati nisikize nani huyu huyu hivi ni sawa ya huyu sawa rudi katika Qur'an rudi katika za Mtume sallallahu alaihi Allah subhanahu hidayah na kuwa katika haki na ile kitu unafanya utakuwa una wasiwasi nayo ndio hii kitu ni sunna mimi nafanya hii kitu ni wajibu mimi nafanya hii ni bid'a ndio mimi niwaacha kwa hiyo unapona roho yako iko na utulivu kwa maum kama hayo kadhalika ismatu ila hukum fi fi fi kwa wa na muhdathat al-umur idako kinga wewe kuangu katika bidha na vitu ambazo zimeongezwa katika dini na mwisho inapelekea wahdatu al-kalima yakalikia waislamu kuwa na kalima moja wakishikamana na Qur'an na Sunna ndiyo inatujalia kurudi na kuwa kitu kimoja katika dini ama watateteridhiana huyo atakua kundi lingine na huyo kundi lingine watakuwa wamegawanyika lakin sote tukikua katika moja Qur'an za kwa kushikana ya faida na Allah haki kwa ni haki batil kwa ni batil na Allahumma al-islam اللهم صل على المسلمين اللهم اعز الاسلام ونصر المسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصلك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحما انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بسم الله